Mr. Hatfield két kezét a pultra támasztva hajott, vevőjét az ajtói kísérte tekintetével. Egy szívélyes, viszont látásra asszonyom kíséretében elbúcsúzott tőle, majd az egybegyűltekhez fordult. Oh, – Ó, Mrs. Daphson, mennyire örülök, hogy látom! Ma, mivel szolgálhatok? A hölgy szemmel láthatóan el volt ragadtatva, sugárzó arccal nézett rá.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 és én lefogadtam volna, hogy Alfred is vele mosolyog. Utat vágtam magamnak a hölgyköszorúnát, s ahogy mentem az utcán ismét, már nem tudom hányatszor, a Geoffrey Hatfield féle jelenségen álmélködtem. Sok más édességbolt működött darobiban, Széles homlokzatú kirakataiban mutatósan elhelyezett árut kínáló nagy üzletek, de egyikőjük sem tudott olyat nyújtani, mint ez a szegényes kisbolt, ahonnan az imént jöttem el.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 ami pedig még rosszabb, élvezetes eladási stílusa is lassan cserben hagyta. Egyik nap kirakati megfigyelő állásomat feladva, beforakodtam a boltban szorongó hölgyek közé. Szívedtépő látvány fogadott. Jeff görnyetten és lesoványodva egyetlen mosoly nélkül vette a megrendeléseket, az édességet egykedvűen az zacskóba öntötte, és legfejebb egy-két szót motyogott hozzá. Oda volt az engő hang és a vevők vidám csivitelése,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 Egy héttel telt el, míg a helyzet javulni kezdett. Mikor a szobába léptem, Alfred nem volt ott. Mrs. Hetfield felugrott a székéből. – Sokkal jobban van, Mr. Harry, lelkesedett. Jó leszik, és be akart menni a boltba. Most ott van Jeff mellett. A függöny mellett lopva bepillantottam. Alfred ismét elfoglalta a helyét. Csont és bőr volt, de egyenesen ült. A gazdája azonban semmivel sem nézett ki jobban. Visszafordultam a szobába.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 Nem, Mr. Hatfield, nem az volt. Fejét a mellé ejtette, s a pult fényes deszkáit tanulmányozta ádáz összpontosítással. Aztán felnézett, s arcát még közelebb vitte az asszonyihoz. Talán pasztilla? Nem, nem. Truffé? a Mentakrém? Nem, valami más. Jeff felegyenesedett, ez aztán a kemény dió.